الحمد لله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واستره بهم في جهادك يا ايها النبي وايه في امرك اهه کفارا که د کافر سره په کفار جااهکوفااره ب او جادو که منافقانو سره په جوهول منافق نه او سختی وکه په منافقانو, منافقانو بانې سختی وکه په بیایان د حوج کې په بیایان د دلیل کې دا حکم دا منافقانو دے او دې زمانه کې راتونکو زمانه کې سوغ دو دین دو اصول نه خلاف کین او د دین مخالفي علماو له لا پکارل چې په غو باندې سخر زده کی تفسیر مدارک او د ریاض پدشری کی نقل کړی یا تشریحیں مدارک ویں داف کمان ده وہ غلو ظالم قرآن وې سختی وکا بل حجت هوا ول ظالم فل ور تحابهم وکل من وقف منه على فساد فی العقیت فهذا الحکم ثابت فيه يجاهد بالحجت و تستامل معه الغلزت ما, ما امکن منها دا حکم هر اغا چا بار ایک ثابت ته چدا معلوم عقیده چې معلوم شی چدا په دا حکم ثابت تنفيذه حکم دا غبر کې ثابت دی بغاوت سختی کې یو جہاد بیل حجته دا غسرو جہاد کې په دلیل باندې او تستاملو ماول ماول دلزه تو دا غسرو سختی کې مام کنا سوف ورچ ممکن نه سونجه سخ دل پیش کوله شذ خلاف نذون او پیش حق بیانول ذولا ما و فرزادアドレス علی غیر رحمت ولو كان تشدیدن بیانو كتابه ولو كان تشدیدن بیانو کتابی و اظہار قول من احمد قول من محمد من محمد لو كان تشدیدن بیانو کتابی و قول من محمدی فَأَنَا بِحَمْدِ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ يَشَدِّدُ هَلُمَّ وَشُهُودًا وَشَدُّ كُلَّ مَشْرِقٍ <مَشَدِهُ> ۚ ذٰلِكَ الْكِتَابُ بَيَانُ وَصِفَتِي أَوْ إِذَا قَوْلٌ مِّنَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ أَوْ ذَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ محمد مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَارْكُلْ دَاسِي سِخْتِي نَعَمْ فَأَنَا بِحَمْدِ اللَّهِ أَوَّلُ <مَيشَدِّدُهُ> نبی سختی کو الو مو شهودن وشدو كل ما شجيخ بل ولا ما را جمع کیں کمزے تے چرا جمع کوئی عمومی اعتراض کے نمونہ دے جواب تے تیاری لوکانہ تشدیدن بیانو کتابی وہ اظہار قول من نبی محمدی قران بیان اول دا سختی نہ دا اللہ فرمائے وغلذ علیہم سختی ہی ہوگا۔ مشرک سر و سختی کے مختدی سر و سختی کے دا غسر باندې ملي کې سخت دلوبېښکي بيدت او بيدت وين شير تو شيرک وين او چا کی چې دای هغه ته مشرک مبتدی وي قران وای په غلول زلیم مداري کوي من وقف من والا فصاجا کوي په هاذ حکم ثابت فی د چا کې د چي بربادي دا حکم دا غاره کې ثابت دی چې هغه سره سختي کولې شو دا خلاف بسخت دلیل قائم ولې شي په ماوا هم جاننم ځلی و او بد دے دے دورت دی د ورتو یالیفونه قسمونه کوي پهله دا نور چې پهتونونه پې د منافیقانو معقانو چې نهدي ویلیدبي مشورې کړی وه منافیقانو چې نوبی ل سلام به په لاه ځ نومو په لپاسه نه ګټفرر غړو او لاندې بیا راو الله پا خپل پېغمبر له خبر ووررکو چې منافیقانو داسې پران کړړ دی په یی طرف باندې مزه نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره تاسو کولی دا کارو وکم دې قسم نه واخاله یا الیفون بالله ما قالو قسم نه اخري پاله چې موږ نه ولقد قالوا كلمه الكفر او ينذوي كلمه الكفر او كفر کړل په رسول اسلام نجونا او پس کړې دې پاغه سوچ نه درشل کړې دې او ما نه او بد نه غنې إلا أنغنام الله بند غنی مګردا چې به پرواکړی نور الله جو الله به پرواکړنی جو لا الله تعالی مال ورکړ دی او جو الله تعالی اولاد ورکړل د دېو جن مخالفت کړي وما نقمو الا انغنام الله او بند غنی مګردا چې به پرواکړی نور الله تعالی سوره مائده کې ورسول سره شي حکم شوه تا کې سوره حج کې هم راشي سلوي ختم یاد کين ورسول رسول الله رسول الله د مال غنیمت د تقسیم نه او الله د خپل مهرباني نه منفذ دې د پدال مراد مال دې الله اللهم اور کړل نه چا سوره جمعه کې برائشي رسوم یاد کين له نغنامونله او ورولو مګ ب پرواکې دله او رسول د الله منفرې دخپل میرببان الله د خپل میرببانې نه بپواړلی چې غنیمت ورکلی او رسول د دو مننس کې تقسیم ک دی غنا د الله ورکه او یغنا پیغمبر پی غمبر سرده تقسیم ددي میځ کې حدیس کې را دی نبی اسلام انا قاسمون واللہ یوتویم اللہ پاک ورکو ان کے دیں تقسیم کو بریلیان پا دی قسم آیتونو مادی سلال کی اوگو رکانا الله اللہ و رسولو من فضلیم ویوارا غل لکانا واخو تقاض مغایرت کئی اغنا دا اللہ زان لیا دا اغنا دا پیغمبر زان لیا دا دا اللہ اغناسا دا ورکڑا دا پیغمبر اغناسا دا تقسیم حدیثی بیانو کو اینما نقاسم واللہ یوتوی اللہ ورکڑا کئی اوزو تقسیم کو د دا پیغمبر ورکڑا دا چیاغ تقسیم اید دیمینز کئی دا اللہ ورکڑا دا چیاغ والا سکئی غنیمت ورکڑی فایی توبو کدیو توبوکا یکو خیر اللہ مخئی و غردیو لران فایی تواللہ کدیو وارد دل کدیو وارد دل پس دی بیاننا یعذبهم الله عذاب نور کہ اللہ عذاباً الیماً عذاب دردناک په دنیا او په آخرت کې وما لهم او نو وېجو ذرا بضماء کې می ولین سوک معاون ولا نصير او نیم دادی ومنهم من عاد الله باجی پجو کې هغه دی چې لوځ کله د الله سره لینا ثانا من فضله کرا کو الله مونږ ته د خپلې مې ربانه د ق نه نو د اوکی گومن من کوونه نه او کېګمږ می سوی دا یادې د منافې نوباره کې نومقرآ نه دی او چې بعضې په دوو کې داسې دي زمونږ سره مالووش نو ده کو چې وورېونه بیا خلاف کوي پې شلو د دی نه سالبهبیې هااتتی غې را د کول دا قرتبي پدې ما نيرات کړلې قرتبي اتم جيل يشتمه صفحه کې نخر کړ دي چې چا جنہ سالاو بنه حاجي بغاصه نغ بدرې صاحب دي وقدر شيذ الله تعالی بالایمان الله تعالی دا غيره په ارق ایمان باندې ګوہی کړدا نو دا, دا خبره قرتبي ښکړل نه چې سالاو بنه حادیب دین مراد ندیں خو بیا په حشیده قرطبی کې دا نه خل کړ دي چه دین مراد ہوں حادیب بن ابي بلتاه کو د اذم خبر هم خن دا بده باندې مولانا خانواجی یو کتاب لیکللی التنبيه للطالب او اپ دې ما نروت کړل چا حادیب بن ابي بلتاه دام بدر صاحب ني خېر ته به چې دا کومه خبره کړدا چې حاتيب بیني ولتاتن مرادین دا خبرو کمزور ده فقه دی باندې هغه نو لمو شاهید پیش کړلی چې دا بدری صاحب دی دا خانه د وړاندینا اراده کول مناسب نه ني نا سالو بیني حاتيب او نو دا دویم حاتید بین ابی بلتا دیدوانو اراد کول مناسب ندی او آغا پا دیمانی باس کرده چې داون بدری صاحبی دی یو سل یو درشتمہ صفحہ تنبیلی تالیب کی آغا پا دیمانی باس کرده او بیاداویل دی چی مراد پا دیسران بازی منافقین دی یو سل پیندرشتمہ صفحہ تنبیلی کی آغا ہوئی او پاره باندې شواز نقل کړی چې باجی منافقان ته نمرات دي د یو جنو قران نوم نه ده اوسه نو دی دې کې داوا کوي چې ګر کول دا مناسب نه دي اگر چې کتابونو ګشته خو مناسب نه ده قرطبي په دې باندې رد کړل نه چې سالاو باندې حاتيب دین مراد نه ذکره بدري صاحب نه خو بیا دا دیمه خبره چې قرطبي کړدا چې مررا د دی نه اتب بینې بلت دی نه دا دوېمه خبرې خ ده پهې منې مه خان باچاسې تنبی کې یو سیو دیتون کې بعض کرد دی د لماخوا نقل کړی ب ځان لګورئ نقرران نوم نه دغستې بعضې منافیقان چې منافقان دی بعضې منافیقان نوداوي منافقان منږله الله مال الله کو نو به صې خیرراتون نه کوو چې کلی مال وورکوو بیا چې کله ن بیا د اسلام قاسی دلیو د دکات پهمننو من عاد الله بعضیناغدي چې لو د کړو د الله سره کرای کو منږته منفضې د خپل میرببانې نه منږ با د کوکو او شومونه من سوالی دنی قانونونه فلم ما ته او هر که چې وورکوله جو له د خپلی میرببانې نه بخلووب بخلیوکو په دی بیامانده لګو توانوللو او دیو مخڑون کی جوی همیشه مخڑون کی دی فاقبهم نفاقا فی قلوبیم و فی بخل دیو لرا نفاقا فی قلوبیم نفاق پرنو دیوکیم قرطبی پر معنی کئی آقب البخل نفاقا فی قلوبیم بخلیو کو نراوست بخل نفاق پرنو دیوکی بخل والا پرنو کی نفاق پیدا کو او لاو مییل کوونه هوته اوورې پورې چې پهوسکی غې پورې ترقیاممت ته پې بماخ لفل الله په دی چې د خلاب دا لا نه دغې چ راړی والله سره او په ص دغې چا میشه درووي بماقانو یک زیبون او پهصبح دا میشه د روواديو علممیمودي پوه یقیان لا پو پرازیو ونه جوواوم په جرګ وقدیو د راست خبرې کوي په دووم لاالم دی کړو جړګي کینون په الله پهولې وان الله بشکره الله علم الغیوب پهولې په پټو الینا کسان دا الینا مترا <متحدث> دا رس خبر روان دي هغه سخير الله منهم د خبر دي الینا کسان علم زون المتویین چه عیب لګی پرغبت کون کو باندین عیب فاغا رغبت کون کو باندی پی صدقاتی پا صدقو کی عیب لگئی من المومنین فاغا رغبت کون کو د دو نه پا صدقو کی پا او باندی کم صحابت چاگا پا صدقو کی رغبت کئی ده تبوک پا غذا کې نبی علیہ السلام صدقیل ترغیب ورکون ن عبدالرحمن بن عوف اغا صدور زرا اشرفی چندی کې پیش کړي منافقان یو ورزاریآ کړي پټي ورخليګنه مونږ ته و هو دي او دریاځایفو لګو نه پدې کې تم خلاص نشو او ابو وقیل انصاری او یو یو یک جر وروړي اغه په چندگی پېښ وی او یو یک اور کې پاتې کړي نو منافقان یو ورای د شان د بادشاہانو سره په یو کې باندې سګی jihad کړي نو په اړيمي کو نا الله زورن اور او دا ناکاره سپت داږي نقل کو چې یو په رغبت كون کو باندې الزام لګای عیب لګای په پخپله نه کړي چی نور کئی نو پاغیبان تا نکئی پاغیبان عیب لگئی پاغیبان الزام لگئی اللذین آگا سان چی عیب لگئی پر اغبت کون کد امینا نبانی پر صدقو کئی آگا سان لے جیدونا چی نومی اللہ جودم مگرفل طاقتا فیس خرون من امن دیو ٹوکی کے غیب ہو نو اللذین یلمیزونا نسخیر خبر دے آگا سان چی ٹوکی صخیر الله می نو د بدله ټو غور کې الله جوله او جو د پااره ذاب در داک دی یرلهموخنه واړه دو او که نه واړی دو لره که او که نه واړی وله انته سفیلله کوخنه واړی جو دره سب نهرهتن بشمره مو د بره واه دا مطلبونه دی ک له بخنه غواړی یاازنه نه اللی نبخي کو دا یو ځل نه زیاد غواړه بیا بخی نه بیا اسلام فرمیلیو کو ما ته پ چې د او یو نه په زیاتې بخین او غې اوخوالی نه بخي عرب د سو دا کنیاخلی سنه د کثرت نه دو عدد عادت انتار رادي پهلسو باندې. زمانی انتظار راضی په و باندې زکه میاش د افتونو جوړیږي او ته کې او راضی او نور عقود د لسونو جوړیږي او اول عقد چې نه آغا لسته نه جوه په لسه کېو ان اویا ته نه جوړم نه پشمار کې لسم او په موده کې سوسم اوه معنی به دا کوی دیشمیر او به موده بشمره او بمو بشمره او بواه ک لو پخنه واړی بشمره مو او برهواه بشره موده د وونه شوه او بش میره واه د لونه شو. نه دا کې نه س شوه د ډیروالي د مدی نه او د ډیروالی د نا ډیرواه ډره مو تهخنه واړ ځین نه به خم دا معه ده. دا مطلب نه دا یو زیاده راغړین نه بخوم کویا نه زیات شي به بخم دا کینه د کثرت نه نه معنا دا انت استغفر الله تبخنه واړو در سبینه مرتان بشمیرموده بشمیر واره بشمیرموده او بشمیر واره نه فله یغفر الله لهم الین مطلب دا دا کو ته ها زیات بېشمهره مودا یې ډېر موده لږه خنه ورخه دینه به هم دا معنی منافقا لا یزو ذالک میان نام دا په سوځي چیږي کفر کړو په الله اوپر سنځالنا الله تعالی توفیق نور کې قوم پاسقان وتا ورې حل مخلفونا ناسی وشالې اگر وستو پادشي بي مقريم به کېنا پوښاله دي هغه رسو پادشي به مقديم به جناصو فلم دو د غزوې نه ناشته دي زیاد نه ناشتي خلاف رسول الله په مخالفت د رسول الله لکه وکريو او بندګني ايو جاي نو چې زیادو کې بیا مولين په لگول نه مارونو پکړول د نفسونو په سبيل الله دن دینه پارا د الله دینه پارا مال لگول د اور دا لږینده په اړه وزن لګول د اورت پساری چې قران درا شیخ پرې پیسې و لګې قران د کینی دا اورت کار نه وقالو لا تنفیر فی الحر اوای دیو مزه په ګرمای کې مزه په ګرمای کې مؤمنانو ته الګه ګرمي دا په دې ګرمای کې سر ځان خراب وای او ځین سورې نساء کې عمره ششپک 15 سم کې وقالوا لاتن فيروا بالحر فی اوای دیو مذه په گرمای کې ټول تور توه او د جانم ډیر سخت د گرمینه دا ګرمي گرمی خو لگا دا د جانم ګرمي زیاته دا لوکان يبقون کدی فویدین ننوم دا وایي او قران له زی ګرمي دا خراب بشي دا نور ټول خلق مړو شوته پکی پاتې خراب بشي دا ګرمي برداشت کا جے الله درله خدمت درکې سونه چې مجاهد کې سونه چې مشقت برداشت کې دونه با اللہ تعالی درله کمال درکې وبیل کذ تو تصبل معالی مشقت معنی معالي مراتب اسلې تکلیف برداشت کنده دا شي نو چې تکلیف نه برداشت کې سخت نه برداشت کې آرام غواړي نه ده خونی کیږي پنځ پیر کې ژوند مدرس کوو زما چمپر ګروړشیو غړی یذو تومیکا ته بیا مینه مونږه یاد راوونکو نجی سیلک زبران خپل میوسې نو سور تو بیا درن خپل مخبلې یې خې کړی بیا یې وګماندواله چې په و او اته دونه باندې شګې ته د پنځفیر د مدرسې نه رسېدلوم نو زہ هغه ګرمۍ داسره چې اوس قران بیانو ما توصيه وره تاسو دا, دا تکلیف برداشت کو خووب قضا کو وقت بانی سبق درالی موانی با مخترازی، تقاضی بارا جی قسم احساس دین دن دپارا افاد زیاد تی دکور تقاضی بارا جی بیماری بارا جی اوزی بلده بارا جی در طول برست کوئی او وقت بار کوئی مجاده بکوئی نا علاو بیادا کمال سلی این او چه پیلا گلو بانو بانی درس پایدیشی په خوب بان درس پایدیشی رازی نیم درس سره شي. نا دا بیا غفلت ته غفلت نه یا خه شون کو کله وله ورکه مینه دادا غیرتی ز کتاب نه سونه چی ورته زان معتاز کو دو نه ول دے زدر کی کزان دي تي موڑ کو دي بیا چار ور گئی منافقانو بزای مزه گرمای کی نطور تو ہے اور دجانم ډیر سختيګر مېنا لوکان يبقون کفوید فلیذ کو قليلا نو خندا جو کې لگا وليب کو کثیرن جڑا وو کې ډیرا دنیا کې خنداو کې کو قليلا فی دنیا وليب کو فی الاخرہ و دې خان دې دنیا کې نن دې خندنه و کې یو خران دې الله عز وجل جزا مبیما کانکسی بو نو بدل دا پسو د کولو دی پر رضا ک اللہ کو پس کو تا کا دا الله یوډه له جو تا پس سازنو کان یز په واډستانه د پارا دوته دا منافقانو بیاوی چیرې منګ باندې د پارا ساسرزو نه ته وپیژنې چې ځان سره مرګ نه کی پس سازنو ک الخروج فقلوا لن تخرجوا می مو موزی لما سرامیشو ولن تقاتلو میادوو او جنگ مکو از ما مرگی تیا کی دشمن سرا انکم رزیتم یقنا تاسو پوشالشی پکیناسو اول ذل نفقدو مال خالفینو کینئی سردن پاتکی دنکو نا پاتکی دنکی سوک دین ناس زنانو سرکی نئی اول مو مخالفت کردیں او او دې پې شوي نو اوس بهناسیئ د دن مخالفت نه پکار دین کار دن ته خړوا کې کیدې دي په کار دا د هررمان ذرهګدي والله دولله حدمین نوم اومون مکوه په تن د دي مکوو منځ پې تن ددي ما تا دا چې مړشان شو والله تکوماله قبې او مودرېګه په ق د دپان لا تقم على قبري مودریګه دا په قبر د پارا معلوم دعا معلومه شو چې د قبر سره سره دعا کوي نو په اړې باندې وکړي او د امام بحنی په رحمۃ اللہ علیہ مسلکوم دي چې د قبر په خوا کې دعا کوي کی نه و نو بدري مخ په قبله بودري کی وو دعا وکي د نبی له سلام قبر ته چې دعا کوي نیاوه ډډې ته ودري او یابا قبله ته ودريږي او قبر ته وشاکي یاوه قبر خی دړي تراولي او یاوه قبر شاته تراولي د وقبلې ته اوري او قبر شاته تراولي دعا به وکين مغبره کې مسنونه طریقه ده ها چې قبر قبله ها نور خاطه طرف ته قبر دینه ته قبليته مخ کين قبر ته کې او دعا به وکين او کنا پډړې نو قبليته مخ راوږه او دعا به وکين دانه چې قبليته شای کې او قبليته څنګه کې او قبر ته مخ دادو سنت تاريخي نه خلاف تا په ولاړ و دوا کې مخبه قبله و دوا کې لاس ورته کې د نو خبرې په دوا کې لاس ورته کول د شاعرینه منقولي دوا و کی واپس و راشي داشته و ير پنځپیریا خبرت نه مني نو پنځپیریا د کور به حرمتي گئی دا درو و دا پنځپیر مخبراتاسو پوې نه واسو ها هغه شنه دا ان داږي یو قصہ کما دا وبیاهم دون غنا دا چې په یو سر کې وډړی نه بل سر کې داږي سرې نخګري زمنګ په خپل پنځیر کې و وني په مغباره کې پروتې او هغه به پر استېش چا کورته نودي حضرت شیخ حسین امرک والا چې دا ونه په مغبره کې ولاړه نه دلان دي د دې مودي نه نم راکوي دي او چې راخوې نه په دې کې د مودي هغه نم دي نو خدای چې دا ونه وني سي زري شي په سکه سي دا خو غورا دا چې هغه په دې غورا عمل کوم نه مغبره کې و وني رستي چې به ته نوړي او چا پیر ادینا دای کړلې خرو تر نشیتلې قشر تر نشیتلې پايسوله او قبرونه کچي اوس په کې باجي باجي بخي دازر شيخ قبر اوب خپل کچې دی او اضافه پنځه قبرونه د خپل باندې په خبرونو کې ساروي ساتي څښښ زون ناروږی مخبره کې ورځي اوه قبر کې نه پایماني کوټه او کور جوړي او د مخبرې څنګه غریبي خرڅه تجارت پی کوي او کوته ته مسله کې دا پنج بریان خبرو مېګه قبر ته نه باندې کوم نه منو د قبر به حرمت یې خدای کې خراب کې ساتي او ساروي به کې ساتي بيزي به کې ساتي لپاس به کېږي ہاں دا مکو مغبریو کنا لیا غاډو کی گزار کړو پای دکان کی دکانو وستو پای کی روډونو وستو ہاں تاسو ګورئ د دې مغبری زون دی خو دا کی باندې کی خلک خور کني غاډو کی کاریږي او خورې انداګه اډو کی گزارې او خورې وردا چا خو اډو کوي نبی علیہ السلام دमण مسلمان اډو کی ماتول داسي ګنا ده یا کله ژوندې اډو کی جمع ماته او خایر وخت نه اډوګی او زار کړو دا دا قبرونه سره دا احترام دي هغه دا احترام دي زناورو ورغړې تیموي ورغړ ته منګ د قبرونو احترام کوو او ان د قبر عزت کوو کو تعظیم نه کوو ورغړو تینو منګ خلکو دوي د دا قبرونو ورغړې مو ناکاره مليان درالو مګي بندنام کوو وې دا پښې ګریان دا وليو دشمنان دي دا خبرونه نشم دا دي د پاره ج خلک قرآن د کینې ها حکم چې قسمتدار دي ناغله چ عباسوسو باندې باندې یغی راشی قرآن زکی اخری او حکم چې بدبخت دی جو اسی بارا واڑی او ناکارم لوی پوسوسو کې جو پادشی ها حق دی پادشی قرآن دی پادشی خبر لته لشته په سنت طریقا فبرت ولایشی په ولاړه دعاوږي سورۃ الاخلاص پڑھیا تو وی لشی هوا ثواب او توبہ ښه پیدا او سی پاره وکبر غړن نه وړ قرآن م دا کبړ غړن وړدار سی پاری وړل ته ګډډل غولیو سار وختي قنی ساسی وایسه کې هم اخباریت د زو سی وایو یو طرف د خزیناستي او بل طرف د سړي یو زری شالبین د طلما بابا دې الله وبخ دا غسر مدرسو ما نه جانو ناپل د طلما برادا د بیري او مړشه ګورم یو تر ته خزينه سي د سړي نه او سپاري لا سي نه ولي سزه به له خولانه بیا راوږرځو زه به صبر وانه نه څوار نکوم بس مسالکو بیا الله پاکي نور اخوري د مخ په قبله و درې زم ما اوازه مشکړه بیان ورته کار دي چې دا خزينه او دا سړي چې د کور په غاړه نه سي استر په دې کې ودا زنانه چې ساسو سرنګا جهيزي نه ته ګورنه ګناله د بیا ق لا نه تی خدا کې سفای و او س مړ ته وخې په دوی مور بیاغې رالو بیا بللی ته بیایان در راو سړی ما خو نهپی ژ ماې مییم غ سړی چې خبر ته م سرهړ بیا موږ ممس منلو بیانی وتري. نو مسله کور واړی خون کې بیاله تلا دی خو دا نشته دا ساار وختې برونشي د دری وورهې پرر لپ ځې ځله سادر را کار کې اوری کنال. او ټاپلې وو یې سرې بزانله د کور بغاړه بناسي جرګي بکیږي وطن وبکئ او نو دا نيشته البته مغبرې کې سرای کوم اقتراض چی ګی فاتیه والا خیر چی وې نکو په پټه باندې نو غرا ده فتاه دیوبند نه کلکړنی او کو په نو هم جیز ده خو په ټګره ده مو تین سی بغپر باندې پټه اله او بخکار باندې وی علاقه دي سي چې خلک دې نه پوکړي نه بیا بخکار او ګوا علاقه سي چې خلک دی پوکړي مسله دي کړي خلک خبر بیا پټو اسنه چې پټو وني خلک درو تنظیم لګي چې روغ ويونه ولا نمک کي خلک پوکول په کار جنو چې وړه طریقه ده بیا پټو و او الله خپل محبوت وي مودريګ کې راځي مشهور منافق او په بي من سلول کله چې مرشو نه داګه وین عبد الله نبي عليه السلام تا قاصد راولي کو چې زمما فلا رفاته او ته جنازې وراش حدیث کې راځي نبي عليه السلام لاړ جنازې خونه را کړي جنازې نه پسله خو قبر لا او خپل کمیسي او بي تا چولې اوز دا تلی والی دیا و کمیسی والی آچه هم اللہ خو منعکر دی چه لا تقم علا قبری دا تلی زکا دی چه عبدالله مسلمانو او دا غد تسلی دا پارا دا غد غمز ای لکولو دا پارا غزی تقارشوی دی او کمیسی زکا آچه هم چه کلا عباس رضی ننحو پا قید کر آگئی نو دې ولګي خپل کمیسي یا باس یو قول دام دي چې حمزه رجال هو کله شهید شو نو دې ولګي خپل کمیسي دا کفن نو نو د خپل کمیس اغله کفن ور کړو ابیب بن نو نبی له سلام د زړه بدل خلاصول لپاره عزت ما ما نه کمیس بدللې زما ترلې کمیس ور کړ دې نو داږي دغه خپل کمیسي هغه تا چول لے او په دې باندې په چې دې منافق ته اخیری د کوفه دنه زما کمیسولون پیژنور کوي دا مسره ته معلومه شو چې یو سړي خپل اخې د برباری نو کو نو بي عليه السلام ور تخپل کمیس اچولې خو بیا هم د عذاب نه نه بچ کی او تر ازه کو چې عبد مسلمانو دا غته صلیله د پاره تله او جنازین دا کړي جنازین اپستل نه ان هم کفروا بالله یقینا جو کفر کړي په پر اسوندالنا وما تو امرشویدی پتا حال چیدیو دینا فرمانو وعلا توجیب کامو علومو تعجب کروانا چید تاغرہ محل نا دیو بچی لدیو یقینا <تصفح> نووار اللہ چیزا برکو لرپ دی پا جن دنیا کی وطدقا انفسو او ووزی روحو نا دیو او پتا حال به بئی کافروں ویزا انزیلت د پا اسوال شوا چدا دونا بدبخت دین اللہ والا مال اولاد ولا ور کئی الله اللہ جواب کچھ خدا میں ذکر کر لی چ عذاب اور اور کوما دنیا کے علماء دا ور کو مال نے بھی علاقے آفت بپراز یہو شی برشی اجو پریشان کی دنیا ن لاڑسی سورا جمال زیاد تھی نو دونو سر بیا غم زیاد تھی وہ ازا ان دے صورتوں کلا قلش چھرا مان وړی پارله او جیازو کوې سره د پیامبر نه اجازت وواړستان اولوتولی مالداران می نوم د دیونه اوای زر نه پرې د منګه نه کوم مال قاعد دینو چې شومونګه سره د ناسونهتیره من کور ده چې په قهکینو وب یکوو مال خووایو خوشحالې دي او چې سره د نونه د زنانو سرهکیې پهې خوشاله په تو بیاله پلووبیم او مور لږې د ل پهوندي ف لب قو نه دو نهفږي لاکنن رسول ل نامنو اوس ب شارت منځ کې کار کوي مومانله لاکنن پیغمبر اوکسان مان راړه د سره د پیغامبر نه جاادو بیاوایم جهاد کوي په د مالونه خپلو وان پووسیم او په کړو دپل نفسو او داکسان لهمل خیرراتو دو دی در بدلیدی دو در بدلیدی اولای که داکسان و ملفلخون داکامیابا تیار کردیدی دو در جنات باقیچی چی بایی که بلاندین ولی امیشه بده که دالک الفوض العظیم داکامیابیدل ہوئی و جا المعذیرون اس بیان قیده معذیرونو بعدی اگر خلقو چ هغه د جهاد نه پاتې شو او عذر واله نو پاري باندې سوال نشته با هغه چ هغه منافقانو راغلو پیغمبر علیہ سلام ته چې موږ لا اجازه دراګه زمو عذرو دي کور دې پلانې له الله ما ته معلوم دی چې یو درو وایي نو داګه ته پارا توقیق ذکر کای وجال معذرون اورا روزر بې سکون کی من الارام دا بانڈی چانونا آراب بانڈی چان زمیدار لیو دن لهم چی جاز سوشی دیوتا و قادل او ناس اواغ کسان دی جیادنا قذب اللہ چی دروگ جیلو دا اللہ او دا رسول دا اللہ سرم سی و سیب اللذینا کفر زردو برسی کافر ہوتا دا دیون عذاب نالیم دردنا کذاب لئزال الضعفاء اس باجی کسان د شومومینان چې کمزوري بادی په گناه جوړو بادی داسیو چې غیر له jihad لکینو خو سره لو سره نو ازباب سره نو نو غاری باندې سملا ماته انشتا دایس اسنا دګر کئ لئزال الضعفاء نشته په کمزورو وعل المرضوها او نفع نجوڑو زوافات زعیب جمع دا مرضوها دا مریض جمع دا وعل الَّذِينَ فَا قَسَانُوا چِ نُومِ مَا عَغَشَئِ يُنْفِقُونَ چِ خَرِجِ حَرَجُونَ نِشتَ بَدِمَانِ گُنَا خُد دیو بان دِگُنَا دی کل نشتا ازا نسخو جو سرعه ده جهاد نپا دیشی نشت لے و چِ خیر خواهی که نحن علو گنا نگار او سڑے قرآن ننشی رات لیں، معذور دیں، اوزر خیر دیں او چین نور نمانا کئی کور ناس دیں او نورم تیاری قرآن لیرالیگی خیر خواهی کئی علی پی گناہ نشتا جیاد نپا دی دیں او ازان سہول اللہ چین خیر خواهی کئی دا اللہ رسول اللہ نور تیاری نشتا پا معاہدین و بانی من سبیل سم اللہ مطیا اللہ بخون کے رحم کون کے دیں وَلَا الَّذِينَ دَا نُور م چ هغه څنګه چې داږي سره سنښتا حضرت ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ د نبی له سلام دلبار تر راوي او نبی له سلام ته ما اوخ اوه کار دا زکه سفر نه میاشت او ما سره سوالی نشتا نبی له سلام مطالبه کړو خو خنوا نبی له سلامي اوه موقتا کورم نشتا سلقیق مال کیم نشتا چا سره نشتا نغه نامه ده شو پجړه روان شو نو داسې کسان چې د jihad نه پادشي نه خړې د jihad سره وټدې قران نه نه راغې خړې د قران سره وټدې چېرې مقریم من لاړې طاقتو ګری چې مونږ اتلې نبديو سګورانيشتا ولا الذين انصطفا کسانو اذا ما اتوکا کلچرا شتا تا يتحملون جو سواره کیږي ولرا او طور ته لاجي دو زنوم ما ما هم جسوارکم تاسو در پاغې آئه چې جسوارکم تاسو در پاغې توللو اوړي اوستر او سرګي داوي تفي زمينت دمه دایر وي دوه خورا حزانندوي دغه مننه الله يجو چې نو مبديو ما ينفقون هغه چې خرج نو چې کم خرج کای ان وسبيرو دا اغنيا مستذینین هغه جګر کای مالدار دا. اغ اختو زمان دا. دا دی اجازه دواړي طاقتشته وی اجازه دواړي نه پاغي ملامتیا نه هغه منافقان چې دایي خه طاقت وو وتيشو کوی اجازه وختو زموږ زر دی پاغي ملامتیا نه اینه سمیر او یقین ملامتیا پاګسانو دا اجازه واړي ستانه او دیو دي مالدار رز او خوشاله شي شيو مال خوالی په سر دنا سنا او مور له ګولې ده الله په نو قوم لعلمون دیونه فوی دیونه دی فواجب زیاد که سونه خیر ده پدینه دی فواجب قران ته کینم سونه خیر مکی قران تر اول شو سونه خیر مکی اوله پدینه دی فواجب چې دی قران ته کینو صوابونو به سونه دی چې ویل له دی قران لور او دی قران تر اعظم او کینما داولنا تر اخیره پورن دا صواب تر معلوم ددینا آريان دی یا تذکرین علیکم او داوس بیان کے دارا معتزرینو چاری قسمونه خړلیو ها داوس تبرازی حضور نه وگئی قسمونه بخری نتو ور توهہ بس اللہ تسا ساسو عمل کار دے اللہ ته معلوم اج داوس ب کم نه د او دوج نه پې ش کو نه عسیبانې کوي یا د لیکم اوذورونه پیشېته اوستا که چې په شدي ته کلل تورتو لاتهته یرو اوذر م پیش کوئ لن نوې نمن لکوم چرې نه نوستاسوو قد نبان اللهې اخبارې کوم الله من خبر کړیو ساسو به خبرونم الله پ کړیو ساسو به خبرو چې دامون افیقادي سییرره الله ملکوم زرده اینی عمل ساسو و سیرالا عملکم زرده چی پوده اللہ ساسو عمل و سیرالا عملکم او خامقا پوده اللہ ساسو عمل و او وینی با پیغمبر ساسو عمل پا کولو سرا یرا دا مشترک لفظ دیں اینی اللہ ساسو عمل او اینی پیغمبر ساسو عمل ندوانو لدلو کی فرق ده دا اللہ لدل دی بغیر د حاسینہ پا عرص پویدل دا پیغمبر لدل لی دل دل پا ستر کو بانی دا اسباب دلان دی بریلیان چې دا قسم آیاتو نووی نو, نو خوشحال شو گور کنا حاضر نازیر ده اللہم عملین و پیغمبروما عملین عمل کل خو خوشحال ده کنا عمل خورتا علو خکاری کی چاگا حاضر نو د دې نداء ما نه چازیر نذیر دې kada shi nadaayat rusugo re biam rali yo self inzami ke go rain al tay bi azikar kar de ao yo self inzami ko pole amalu paseerallam alukum wa rasoolu wal mu'minun amal koi paseerallam alukum inni allah او رسول دا اللہ او مومنانو نخواه چه رسول دا اللہ حاضر ناظر شن و مومنانو حاضر ناظر شن تکتا عمل خو مومنانو امینی اوالی دا مطلب نده دیتا اشتراکی لفزی ووی دا پیغمبر لیدل زان لگی ځان اللہ لیدل زان لگی دا اللہ لیدل سی لی پارسفوی دل دا پیغمبر و دا مومنان لیدل سی داسباب دا لانی چه کل خلق عمل اوکی پیغمبر او مومنان به او څنګه غوي دا مطلب دی که ديما نه حاضر ناظر شي به علي سمانه کوي تول حاضر ناظر دي ارثو ته کاری, تا کاری او لمطار سحکاری کوي او کنه ته مومن نه کار سات نه کاری به مومن نه الله پاک کوئی مومنان بس عمل نه پیغمبر شان دي پیغمبر حاضر ناظر له خو بیا وتا ته عمر سحکاری او لاس کو د شي بن د ما کاری وتا لجنخ <مشنخ> غالی ایمان, ایمان نبار به اصطفقول دا مطلب نلره چې ځان دی ایمان نبار کې لیدل دا الله ځان لدی لیدل پیغمبر ځان لدی دا الله لیدل صحیح پارس په یدل د پیغمبر, لدل پیغمبر او مومنان لیدل صحیح دوی عمل کین او ای توفکری یی دی وي چې پیغمبر او مومنان حاضرین نبی اني و سیر او انی الله تعالی عمل ساسو او رسولو او ویني عمل ساسو دلا چې تاسو وکئ سورہ توبہ کې ح روسو راځي او پسې یو سل پنځه کې چې مومینانو مني ثم ترذونا او بیا واپس وشي تاسو هغه ځاتا چې په واده پړو بخ خبر وکي تاسو درا پامن او تاسو سهلفون بالله قسم نخرجي په لبا باندې دا مخ يم د جگر کو دوش په دې کېمو راغسم دریو یا کیمو بیا روسم را لې یو سلوکه قسم دا یو فلیتی لیکې ده او یا فون بالله او متاذ جګر کو اړ یو ځای کې ځان ځان لا کله قسم په زیاد خري کله قسم پا پاتې کی دو خري کله قسم په مرګ کیتی آخري سه ال فون بالله دی جن او جنتا متاذ او صاحبې قسمه اخرې په الله باندې تاسو کله جواب شیږي او ته رضوانو چې مخ وړي دیونه دا د د پاه چې تاسو دوو پردي چې تاسوی پرې قرارار شې چې ته ترکوم وله تو تو بخو چې تاسو د راټن نور کووي زوره نورته نه کوئ دی دا قسمونه دیله خورې چې تاسو د طونه ځان بچ کې چې اوسپه ی مسلمانانی څنګه مسلمانې ازن قلبتو میلیم مقواروی دیونا نفاردوانو مختنواروی یقنن دا دے گن این نوم ریسون یقنن دا منافقان دے گن دا گن دے اسخاری وماوام جانم اوزیدو دے جانم دا جانم تبی غرزو ملوی عذابو لجانم ارخون جزاان بدل دا پسو دا کولو دیو اسم نخری تاوستا چو خشالش دیونا دل دې قسم د پړد خوشاله خوشاله ورو د مؤمنانو دې پاین تر دانم کتا خوشاله شوی کنا الله نه خوشالين قومنا فرماننا کتا خوشالکی وای دې چرای شوی پیغمبر خوالا ان د لاسه به ګچېره منګه داوزر نه بارش نه کتا خوشالکی الله پاخود نه خوشالېږي ځکه الله دې معلوم دې الا راہ بو شد کوفران باندې جان دیر سختی دی پا کفر کے و او پا نپاق کے و اجدرو او دیر لیقتی اللہ عالمو حدود ما اندل اللہ چنن پوئی گی دیو پا اکنون آغو چرالی گلی دی اللہ پا اخبر پیغمبر واللہو علیم حکیمو اللہ تعالی پود حکیم حکمتن والا و من العرابی او باید باندی چاننا مایت تخیض آغدی چنسی مایون فیقو مقرمان اغای چی خرش کئی مقرمان نسی تاان مالولا گی دار تاان خیاری گیر تاان میوشو ویت ربسو رب بی کمو دوائی را این تیزار که پتاسو مند مصیبتونو غوار چی پدی مومینانو بانی بکل مصیبت رازی کلو پی ساپت رازی چی دیو نخلاش شو علیم دائرتو سو پدی بانی مصیبت دیباد واللہ سمون علیم الا پاک اوریدون ان کے پھو دیں وہ من الارابی باذ باندے چا ناغدی چھ مانڑی پ اللہ پورا زاہرت وہ او نسی مائن پہ خواج خرچ گئی پروباتن سواب پرو ان دا دا اللہ سبب د نزیقت پسند اللہ کی قرباتن سبب د قربت ان اللہ پسند اللہ کی باج داسی مومنان چاري مال لګې دا الله فدين دا ثواب د فاران چې پیغمبر ته نې زی شو وصلوات وصلوات وصلوات وصلوات الرسول دا دا دا الرسول و الرسول د فارا د دعا د پیغمبر ته سوالات صلوات معنی سره دعا و صلوات الرسول د فارا دعا غاڼه د پیغمبر چې موږ د پیغمبر دعا غاڼه وکي الا ان قربت اللهم خبردار دا ثواب نه زکات ته جوړه او دنه وکي الله په خپل رحمت کې بهشکه الله بخون کې رحم کون کې ده بازی مؤمنان داسري او بازی مؤمنان چې د خولي مؤمنان دي جا به دا مخکینی اوس د مؤمنانو دړېډلې بیانې اوله ډلا هغه بیانې المجاهدون چې د الله په دین کې کی جهاد کین السابيكون الاولون دایړم به ډل شو والسابقون الاولون مکی کې دین کې د الله دین تا الاولون ړمبي دا سابقون موصوف ته الاولون صفت ته السابقون حقیقي چون کی دا الادرین تا الاولون لمبی من المهاجرینا د مهاجرو دان سوارونه مهاجران سوارو کی چې دا الادرین ته مخی شیو د ټولنه مخکی ولین تباهم اگسان چروانجی بدیوبسی بهسان په ختريقه पुरु وسخل کو کی دا وو بصیروان دی په خطرې قسده دا وو سی پتونه کئ اووله دوه اغانی کئ داغو بد نوئ داغو په بدو باندې مؤاخذه کئ دا په خطرې رواني دللی د صابو مرثيه کئ داغي سی پتونه کئ پای تانا اعتراضات نه کئ دا په خطرې رواني دللی رضی الله انو رضی الله تعالی دیو نا ورزوانو او دیو خوشالي ده الله نا وعدلهم تیار کرے اللہ اللہ وی اور نا اللہ کی د الله دو سره الله و ضې نه راځیم زما نه او نه الله چې راضی دی نستا په کې سکار دی چېته پ تن کید او ته بته را زیات کوې وام تیار کړیدي ه جنناین باغې چې چې بږې باند د غې نولی میشه دی ک می ذالک کلل فدو رامو دا کامی دلویا په مییممن حلوکوم بعضې د جافیر الساسونی من الاراب دباندی چانو نا باج داغنا چافیر الساسونی باندی چاندی منافقون ذم ممن حولکم من الاراب دا خبر مقدم دے او منافقون دا متعب مقرضا ومن المدینۃ دایات اب دے فم ممن حولکم باندی ن منافقون متدا بو سر کی ومن المدینۃ منافقون او بایده مدینه والنو منافقان دی او دیم ترکیب دا دی چه و من آل مدینه دا خبر مقدم دی او مبتده حضب دا و من آل مدینه قومون مردو آل نفاق او فمدینه والا کی قوم دی چې دا فنیفاق کی سری سختی یا من آل مدینه عطب شو فمین من, من حول کم بانده نو منافقون مبتداب و سرمات کئی ومن من حولكم من اراي منافقون ومن المدينه منافقون يا ممن هو من نذا خبر شيء ومبتدا بحذف شيء من النفاق او بعد المدنيه وعلنا قوم يوم قوم ده مرضوا النفاق چکلک دی پنی پاکیم ومن آل مدینه تی وممن حوالکو من علاره منافقون او باز داغینا چی چاپیر اصاسو نی دا باندی چانو نا منافقان دی ومن آل مدینه تی و دا مدینی قوم دی مردوال النفاق چکلک دی پنی پاکیم دا پنی پاکی کلک دی دا آیات د نبی علیہ سلام دا افاتنا اترہ سور دی مخیر موضوعات الکبیر کی نقل کړی چې دا, دا, دا, دا آیات کریمه د نبی له سلام د وفات نه مولا علی کر رحمہ الله موضوعات الکبیر کې نکړلی چې دا آیات د نبی له سلام د وفات نه اتل سورہ د وفات نه مخکې راغلې اتل سورہ د وفات نه مخکې الله پاک ورته سوئی س چافر ستا په مجدې کې منافقان ستا ولاته علمهم ته نه پیژنې نه نو علمهم مونږ پیژنو هوا دو فات نا اتلا سور زمخ کے پا خواہ کی منافقان ورطا نو معلوم نیچے پا خواہ کی ورطا منافقان نو معلوم نو پا دنیا کی ورته منافقان سا معلوم شی آوری چی دیو لبی رخل نی آوری کنا چی کلا بیان که نا شریٹ پانی کرسی خالی خودی و ایزا نبی علیہ السلام رضی پت دکی جلوہ فروز نی, نی. او تکی نی کوشن او غزل ووئی ووئی ناسا و پاسی او نبی علیہ السلام راگایا را کدھا او ٹھوگی کوئی پا دین پوری بریلیان چه ماندری که والا نه سب که زی خیلی پاتی کڑی ویدل دا نبی علیہ السلام ودری حلق اس خامنه نبی علیہ السلام راگا لی خطب سو دریگا نا دا دروگوئی زان لی او خیالی دین رکھ کر لی او ری دا مشرکان دین سرین اسی خپل خیال احوا بس د خپل تیبیت نی رکھ کر لی عوام پہ دو کا کئ قران د نجات لار ده هر کړه چې مسلمانان د قران سره جوړ شي د قران عقیدت پله کی نو قران ته شیطانینه پری دي او شیطانان نه پری دي د پیریانو شیطانوم د انسانانو د لارو ګسوکي ولاړی قران ته نه پری دي جو پدې اګه د راشد دنیا پهل پیغمبر تعالی وای اتل سور د مخه وفاتنا لا تعلمو انه بيجن منګ پیجن دوی عذاب اور کو مراتین دوزلا دوزلا په دنیا کې خبر کئ دنیا کې علوم اور نو سي خبر کې علوم اور کو, کو مرادو مراتین ثم يردونا بوابشي عذاب سختا بیا عذاب داد دلیل دی په اسباد دزا به قبر قبر کې به عذاب اور کو بیا د قیامت عذاب تو واپس کو واغرونا طرف دا قدم قسم بیانی دمو مومنان او قائدین مسترعين بالتوبہ ابو لبابار جننو کله خبر شنبه السلام و بسکی نلار جمعه ستنه په اړه واچو زانی او تاړو خلک رالو نبی السلام راغ لینا زه مجرم زان ناز دوم نبی السلام راغ بیره زمانه غلطی شه زکه زان ترل دین نبی السلام ذات کو پوی ذ بیا مکو نوابه بغداسیو چاریبا ځان تاړو مسرین به توبه ناسو او توبه زر قبول شوا وخت به گیوانه وختو واخرونا طرفو او نو دي چاغي اقرار کړل په فرو جرمونو چې موږ نه غلطي شېلا فعلت اعمالن صالحن او کړو عمل خو مخکي jihad کړو د پیغمبر سره واخرسیان او بلبد بل عمل بد بل عمل بد چه وزو توبو کی تا نه پاجو اصل لا نې زی دا الله ايتوباليم چې ميره باندې وکي الله فديو بشك الله بخون کي او رحم كون کي نخذ منو نه نه جو نه صدقه صدقه دیو چې صدقه پیشكين راته بلوا تو تو هيرو پاکه را صدقه دیو زرا تو تو هيرو یا زمير صدقه تراجي دی یا زمير پکې مسطر دي پیغمبر تا انتا مسترده بکین دوان احتمال نی دا غیب سیغم دا او دا غشان تی دوان مخاطب سیغم سیکی زکت مخاطبو دو موانس ها. دا دی دوان سیغم پیو مزارک گوشن را دی یدری با یدری بانی تذری با تذری بانی با او تطوحی روم تطوحی رومو پاکی دا صدق دیو لران یا تو تو هی روحم چې پاکه ته دی ولرا او تو زکیم انته کې زمير فقټ انته دی او تو زکیم او تو پاکه اونو دی ولرا د جې اونو له پاکه سکه پاکه پاکه اونو دی ولرا د جې اونو پاک شي صدقته واهنه له خوشاله شي زپه انبره نه خوشاله دي بها بده په صدق سره اونو پاکه وسلی علیه و دعا کو دیوتا ان صلاتک و دعا سکن اللهم آرام دی جوړ را مومن لا د پیغمبر دعا آرام دی او چې بدبختین اپ دعا سکي والله سمعون علیم الله پاک اور ان کې په واده علم یعلم ان دې دی په واده یو چې کنا الله او قبلې توبه انی با او قبلیصدې یا خوز ما نه ی بلو اخلیصدې مع نه قبلیصدې الله د میانوصدقې قبلی الله بشک الله تاله هغې توبه کولوون کې رحم کوون کې په کولعمللو وای عمل کوي په سیر الله او زدهې الله عملستاسوو لدلته الله سری بغیر د حاس نه وررسو او ویللي پیغمبر غمبر عمل ساسوومو منان مؤمنان او پیغمبر ظاهری عمل ساسوی نه چتا سوک نه ایونی وسط تورادونا زاد اوپس بشیل عالم الغیب اغزاد تا چپودم پډم شاد یو بکارم پویو نبیو کوم نو خبر وکي تاسو درا به ما کوم تم تعملون ساسوامنونو واخرونا مرجون الامر ال دا د دنیا مړه بیان قائدین او متاخرین بالتوبه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد یا دې قائدین متأخرین به توبہ ناستو ته خطبه رسو شیوه دا درې کسانو کابن مالک هلال ابن امیہ او مرار ابن ربیع کابن مالک هلال ابن امیہ او مرار ربیع دا درې کسانو او دو غزوه تبوک کې د نبی له سلام په ادي حادیث کې په اصله واقعنه نبی علیہ السلام چې کله راایي نو جوړ رالو د نبی علیہ السلام د بارتا او صفایو وچې د الله په امر یې څو زرنو خصوصي راغلی نن سبا کواله اوستا د صحبت نور وسو شوګیا به نبی علیہ السلام یې الله تعالی تاسو کومواله ساسو تاسو توبې په صلوه الله علیه نبی علیہ السلام د سره بای کارټو کو خبره اتره سره بنکړي نه پریشان اوريږي کاوې یو ځلې زه بازار کی روانم او د یو باچا تاسو هغه ما له خطر اورم نه خطر اورم کسر قاصد دکې سرا کاسی مال له او خ کې رییکلی و چې من خبر شووو چې ستا سره خپلو ملګرو با کار کړل خو ته د با کار سړی نهوي زمون خواده را شم ستاقدر کوو نهک وای چې په مامانې په جوون کې دغه وخت ډېر سخت تیر شوو ډېر سخت پریشانه شوم خ میسیلو کو ت نورې واچو او پریشان شو یجرړ د چېره د کاافیرانو ما کې تم وشه زما ماندون نه کمم زوره او بیا پو پریشانو ما ویلانم د خپل د تر دووي پسې باخت ته نه باخت ته اوتم سلام معواچ جواب نه را کوي ما ور لکه تا ته معلومه چې زو خو ګورم مسلمان منافق یم ولې سره جو پس نبییر سلام من نه کړي وو په بیا پریشانه شوم پهی خیر ووق ډېیر تر شو په د خوا تقریبا تې شوي او زمونږ د توبی حکم رائ ما <معنیز> باندې په ټول با جوون کې د خوشحالی وخت هغهه تیر شوو چې کله زما د توبی ایعلانو شو پ غمبر قاې درول توبه الله تلا منظوره کړه او الله و کممو کو چېی ګناما مواف کړی دی نو په دغه وخت ما به د خوشحاله تیر شو دا سابق کرا وشانو ګناوتې کېدو خو پ خپلو ګناوه داسې خپیمانه شو چې ځمکه ور ته ګې دل بیا خون به نوررکو خو د ځمکه پې تنګ او دا, دا د موین شان دی حی کې هم را ي. ایمان ویدی تا انساعت کا سیعتو کا و انساعت کا حسنتو کا چی با دیدنو شی پاگیمان بیا پریشانی دا د ایمان نخدا او چی نیکی که نو پده خوش آلے گی قرآن تا که نی پده خوش آلے دا نیکی دا و آخرون مرجون او نور دی چرو سشوی دی و دا اللہ تا اما یو عذبون یا اللہ زعب ورکی تا او یا میربانی وکی پا دیو واللہ الله تعالی من حکیمو وَا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دَارَ زَجْرِ ذِكْر كَي مُنَافِقَانُ تَ کَلَ چې ځنګو حنین وشو د شام کافیرو د مدینه د منافقانو سره راز باز جوړ کو دوستانه جوړ کړو وېدا سي کاروکې یو ګودام جوړ کین امنګ باز یحذر لګو په دې ګودام کې به جمع کوي نو اخیر به چې کله منږ اصلحب رکړه منږ به قسان را ولیږو او په نه بیا سلام با ل وکړو منافیقان خو معریې اوري که نهخوادن په جامه کې خلک دوګه کوي پهمانزه او دا سبانې خلک څ کوي دوګه کوي نه دو سووچکوو چې داسېګو دا نه شو خور نوم به د جمما وررکو د پیغمبر خو جممات تبد نهګوري نه منږ به له زوره و پیاغمبر ته وایي چې مننظره زو منو گیو پالا جرگا مشورہ جوڑ کو نبی علیہ السلام نے دعوت عمر کو چ تراشا من جمعات رکھ کر لے دا خیر کارو کر لے تو بہ کہ کا شورو بھی پتا بھی گگا نبی علیہ السلام عالم الغیب نہ دے چ دا جو گودام رکھ کر لے سی بھی جمع کے نبی علیہ السلام روانہ اللہ تبارک و تعالی اور تو ہی رہ ولی گلا چ بدی جمعات کے عمر نے کے امام مسجد زرا دے دا خوستا استاد جماعت په خلاب کې रक्ष هي د مسلمانانو د پاره او مرچره دا غي د خلاف علما نه خپل کئ چې د حکم د ارغه جماعت ته چاغه د شرک او د بدعت د خورول د پاره रक्ष هي د حق په مقابله کې रक्ष هي یا دریا ریا او سمت د پاره रक्ष هي هدي باندې نقل کړی دی دیمجل یو سر پیند سر وختم کې مدارک د زیاد نقل کړی او مزاریکو د دېات تشریک نه کړ کړم چدا حکم جماعتې چې هغه بجې غرض باندې جوړ شي چې هغه جوړ شي بجې غرض باندې چې دا نه مقابله په ده حق کوي دا حکم دا غره پای کې وسړې مون نه کوي پای کې وسړې ودرېږي نو نہ دا حکم عام دی او دا حکم دا هر جمعات وکیل کل مسجدین سات سو نو سبھا دا دین دی وکیل کل مسجدین بونیا مباحاتن او یان او سمعتن او لغرضین سوای تی غی او بیمالین غیر طیب په لایون به م زییر هر جممات چ هغه د مقابلې د پا شو خودنې د پااره شوي او ل غرضین غی جللا د بل او غرض د پارهله په ک نهئ او ببیماری غیر ته یا حرا مادخ شوي پهلای به م زییرار دا د مزیرات سره سر یو شان دی دی او سریمون نه کوي ود کې به نومون د نه کوي. کړتویو <تبیم> منا کلکلې اتم جیل 216 215 سو سم کې قال علما نو کل مسجدین بني على زرار اور او اسمتین فوبیوک می مسجد زرار لا تجوز صلاه فی هر جمعه چې هغه دریاده پارښین د مسلمانانو د ذره د پارښین جمعه د دره چې واحدین ته به نقصان رسې خلک د توحید نه کوي خلک د قران نه کوي خلک د حق نه منا کوي دا پا حکم دا مجیز زرار کی دی جساس هم وی احکام القرآن د جساس درمجل او یوصل او پندو سمکی اغیفی دلالتن علا اند المسجد الممنی لی زرار المومنین والمعاسی لیجوز القیام فی وینو یجیبو حدمو هر حق جمعات چیغا د مومنانو په خلاب کی رک شئی دا گناونو قرول دا پارا او دا میلادو نه به دا غزل به کې وایي شریکيات په کې بیانې د دغه جمعات دوران اول واجب دي یي جيبه حدمو د دیو ورانول سړي دی واجب دي پوتبه نورانه حکیم وخت لپاره کار دي دوران کې دغه ګام خلک ورانه نه بلواطي پورت کی بیا حکیم وخت چې دوران کې نه غره سوچ نه شکواله د دیو ورانول حکیم وخت لپاره کار دي چې دا جمعات دوران کې او چې کوم جمعات کې شریکيات او بیراث او دې د پارا شېچ مسلمانان پی هیڅ نقصان رسې پښیکیاتونه ما نه و راکې جوړان او لګار دي حکم یې زموږه زیانر دي نو قران زجر ذکر کړي هغه منافقان وتا او دقه شانتي ایا کسانو ته چا جمعتون رغې د پارا شې شي د دکلاوي د پارا د خودنه د پارا د شېشي د بندولو د حق د پارا د زړه د مؤمنانو مؤمنانو به ضرور کوي او ریکنا او قران د بندول د پاره یو لار جوړای د شرکاتو خړول د پاره لار جوړون دا حکم دی ولذینا کسان چېږي جوړکړل مسجدن جمعه زراان د پاره زراان او کفرن د پاره د خړول د کفر وتفریقا بین المؤمنین د پاره د جدا بیلتون په ما بین المؤمنانو کې مومنانو شانس کې بیلتون راولي سبا تعال د ځان ربو د عزیزون کې مسکوې کړه و ير سادن او مورچا هغه چاله چې جنگ کې دا الله او رسول سره من قبلو چې جنگ کې کړل دا الله او رسول سره بوخه دا غي د پاره د مورچه تیارې ول ی اهل فن او قما قسمنا ک ان رنا چې مونږه رادن را کړل ل الحسن مگر دا خو مونږه خ کار کوو د جماعتونو جسمه زیاتې چې خدا چې کور په دروازې کې جماعت خلک مونږ څنګه دا همغه دې پاره چې مونږ ته محل کې نږدې شي چې مونږ زالمون وسکو جمران نه پوت کیه او نیمول دا کې الله دې گوا انهم لکاذيبون چې دا دروځندي لا تقوم فیا ودا مودریګه په دې جمعات کې میشو لمسجدن خامخاګه جمعات اسسه چې دغه بنیاد خوله شهره ال التقوا په فرزګاره باندې من اول یوم دړومبه ورزنه مسجد قباء دغه بنیاد په تقوای خوده شي دي هغه جوړ شي دي چې دا منځزه دي دا د عبادت زه د مسلمانانو د دین د خورولې او زه دي نجومه ها بنیاد په تقوای خوده شي دي جمعه کې به خلک دین خورای قران بخورای چې به جمعه کې قران باندې دا سي بخت شته چاغي جمعه کې قران نزين اور کز مولانا عمر سي ها اعزاز او درس کو نه از دغه او جمعاتون کی مطالبه وکړه نو کم شي دغه ذمہار خو ځان دیندار خلکو په لومنه منځ کې اوه هغه نه مطالبه کو تاسو یاس په نوو جمعات کې ماسپخینه پر درس کوم نه هغه جلوګ رښنه باجی کسان وب کې نه کوي باندې خپل پیشواله جمعات کې سونه ورکلې هم موږ دغه درس نه خري دا مسلمانانو په دنیا کې شته نه اړ بیحالو ਸਰكاري ګورمندارلوم کېال ته کې والا څه دراز جوړ كون ال دي درسو په لسی پاري پات دا حالې نور مسلمانانو جمعاتونه چنده راوي جمعې جوړو صاحب نه او سوالږي قرآن نفري دا جمعات دی چې قرآن به گی باندې داو مجيز زرار دي او پدې ګو مياو خلک مونږ کې دا مانزه نه او رکان کور ول مونږ نه بل جمعات کوي مونږ کوي اوس سي سال تقوا چې دغې بنیادي خورې شه په تقوا من اوليومين دړومبه ورزنه حقو اغړې لایاکته اند تقوم پی چودری کی پای کی پھر پای کی سڑی یوہی بونا فخای ایتتوا هر زان پاک پاک کیں پای کی سڑی ایتتوا هر چ زان پاک کیں زان خپ اگئی خبا کوسی علماء نہ خلق چوم اس سنجاپ لوټا باندې وکی بیا زاگے ده پارو غومی سیمالیں دا زان خبا کولی مجل قبا و اردار کار کو واللہ الله تعالی خو خای زان پاک اون کی افمن منعستس هم پس اغا افا منعستس هم موضا پا که حضار ده ابینا و منعستس هم اے عبادی دهاگا چان چه اغی خول ده عبادی دهاگا چان اصاس بندیانو چه اغی خولده ده بنیاد ده من الله پر ازا منتیاد پر تقوی دها اللہ پور زوانین پر ازا منتیاد اللہ چه اغی 26 بندیان دها اللہ پر ازا تقوی چه اغی مجد قبا امن یا باذ داغاچا امن ان اومن یا باذ داغاچا اس بنیانو نو خو دے بنیاد در تداو داغین علا شفا جروف انهار بغاڑا د کندی اور د دن کی علا شفا بغاڑا د کندی اور کی علا شفا شفا غاړی توي او جروف کند دې له کی او هارمانه ارتای دون کی اوردی دون کی شفا جروفن هار پگاړه دا کنجه اوردی دون کی. دا سکندر چو اوردی دون کی دا نو دا کنجه اوردن کی گاړه شه تا بادی که خو كتب اورذی کنا فنه عربی نو به اورذی کی, او کی پدې پورد جانم کی دید جانم دتلو زریادا د جانم دتلو وجدا والله, والله تعالی لایل القوم الظالمین توفیق نور کی قوم ظالمان ہوتا لعظال بنیانو همیشہ دے اغا عبادی دیو اللہ دی آغا بناو چی دیو جوڑا کڑی دا همیشہ دا اغا عبادی چی جوڑا کڑی دیو ریبتاً اغا دے شک پڑنو دیو که اغا دیو پڑنو که شک دے اغا عبادی ایلا انتقدتا قلوبو مگر چی اچی رونا دیو رونا اچی ملشی نا الو بدمشی د دیودا بادشاه در جرم د دین مقابله کولو جمعه ته راو ولې ادا کار کوم دمرغه په ورو دي براتاي والله الیمن حکیم الله پاک بوله حکمتون والا ان الله اشترامن المؤمنین اوس ترغیب ورکه قتال تا بشکه الله اغسید المؤمنانو نفسونو ديو مالونو ديو په بدل دني چې دیو لرای جنات جنت, جنت بورکې یو قاتلونا پی جنب جنگ با کئی الله دا اللہ پا الله پی سبیللہ دا اللہ جن دا پارا نچہ جنگ کئی فیقتلونا نوجنی با نور ویقتلونا وجلے بشیر نور دا الاسلام وعدنا لحظ دے پا اللہ باندے حقا نرشتیا دا الله اللہ باندے رشتیا دے پی التوراات دا وعدا اللہ کردے دا والی لووس کی دال لا ر دییا پطوراد دی پطورات کے او په اننجیل کے او پپوران کے پټول آثمانی کتابونو ک دا لاے جنت پر پون. ومن اوفا نڅوک دی ډیر پراکون کے دخپل لوال لا بل سک پرکون ک اللہ خپل پر لووس پرکئی جنت درکې خوشالی درکئ۔ په ت شو نه خوحاله شي کوم په سوده ګې خپله بایدتون بی سوده ګې مکر لپارې په د سوده ګیرې خوشحاله شي چې مال ب د نورکو جنت تر ته میلا شو نګوره جحات د ص د پااره کې توهید خوروو دپاره نه چې په توهید دمالار وولګو او بدنېولګو نومده سوده ګې ده چې په قرآ دماللو بدن نوده سوده ې ده ځکه جهحات کېدو د مصرې دپاره. چې په جهاد کې چې توحید د خرولو لپاره زریادا پاغه مال او بدن لګې نه الله وي پدې به خوشاله شه چې په توحید چې اصل مقصود د جهاد نه توحید ده چې پد نا شرک ختم شي چې بدن مار بدن لګې دا سوداگیری دا پدې خوشاله شه فاستبشیرو بې بكم نو زیره عقل په سوداګری خپل آ چې سوداګری مکل لپاره او دا کم يبي دلوا اتایمون راغر جنون کی دمجاہدین اوصا بیانې عبدلله نبی عباسوی الشہید من کا فی ھذل خصال لوتسا ها شہید دی چې دانا سی بوتونه پکې رالو یو اتایمون راغر جنون کی الله تا یو العابدون عبادت کوونکو د الله دعا الحامدون سائن صفت بیانونکو د الله درې اساجدون ولکن کی دا الله پدین کې طالبین هم دا الله دین کې روان دي ارکون او رکو کون کې تایبدار دا الله اساجدون او تایبدار دا الله رکو کوي سیدکې العالمون او حکم کون کې بالمعروف موافق د قران سنت وانا او منو کون کې عامل منکر د خلاف د قران سنت والحافزونه ل حدود الله ستون کې دکوو د الله دا نهسی پونهط یو ال العابدون دو حدون درې سون صور را کون پځو سااجدون شپ آمیرون او نه د ط پزونې نه داناسی دا پونه او شیرل ممنیننو زیرا ووررک د سیمو میاننوله دوله زیرا ما کان النبی ندی مناسیب د فار د پیغامبر او د پار د امینانو چې بخنه غواړي مشرکان زرا ولو کانوا اولی قربا اگر چې دي خوندخ په ولای پس دا غینا چې ښکارا شې دی او دا چې دای جان میان مشرک دې ښکارا اګه لو بخنه غواړي سوال بولم خپل رد نکې دا د په سوال ابراهیم علی السلام خو خپل لار بخنه وخت لري او مشرکو دا جواب کړي و ما کانای سخبار ابراهیم نو بخنو اختل دی ابراهیم علیہ السلام لعبی اخپل پلار لا اللہ مویتن مگر دلو ازنا لو دی کرو مرین کی براشی وصل وقتم کی علتے لاز کرو اللہ مویتن مگر دلو ازنا وعدہا چلو دی کرو ایو دلو ازنا لاز کرو اخو لاز کرو نخپل لازی پورکو سوریان قبود کی براشی پیزشتہ میاد کی الو جی پورا کو د وخته فవలం ما تبین له هر کله چې خخ کاره شو ته چې انو ادول لله د دشمن دي د الله وګوره بخنه واړی په تورت نشته چې د دشمن دي دی. اوري دین را ګرځي چې کله ورته خوامل موښوا چې بس دې زلی بدبخت دي دوس جوړیږي نو سميږي نو تبررamino بیزار شو دا نام هجرات وکو لکان کبوت کې براشي شپګيسته یاد اتي ان ابراهيم ا يقين ابراهيم عليه السلام لاواه در اجدي كون کې الله تا حليم پراخ والا صبر كون کې پراخ والا فمع كان الله او نه الله تعالى له ذل چې خطا کوي قوم با دي صداه پزداګنه چي لایره د سمکل حتا یوبینلهم تر دین چې خخ کارګی دی او تا ما تقون اغس چې ځان ساتي ځاغینا ان الله بشک الله تعالی پارسمانی په دی ان الله بشک الله تعالی لهو خازل الله زرا ملک السماوات ولان باچید بر اف کته دا, دا. پورته باچید الله لاندې باچید الله ژوندې کول کې همړ کول گئی وما عليكم او نشتا سندره الله نه دوست والا نسویرن امدادی معاوین امدادی لقد دا واللہ یقیناً میرا بانی کری دا اللہ پا پیغمبر باندی دا بیان دا منانو کئی میرا بانی کری دا اللہ په پیغمبر باندی پا معاجرینو باندی ولن سوار او پانسوار اگر کسان اتباو چتابی داری کرد دا پیغمبر پیسات العسرت پا زمانہ تنگ گئی پس زمانه تنگئی که دا پیغمبر تابیون زمانه دا حسرت پس زمانه تنگئی که من بعد ما کادا پس داغنا چنیز دیو یزیو قلو فریق منم چه کاغشه و روند دیو اوڈلی دیونا ثم تابا آلیم بیا میر بانیوکا اللہ پا دیو انہو الله یقنا اللہ پا دیو میر بان دیو رحم کون کے وعلا سلاست دی وطابا علا دا بمخیا تب ده لقد تاب الله على النبي على قد تاب الله على النبي ما یا تب ده تاب الان دي لقد تاب الله على الصلاسي ا مهربانی کری ده الله پاغدیو کسانو الذين ا کسان خلیفو چې دا یو حکم رسو شیو د توبه حکم رسو شیو خلیفو ما نه دا غیر توبه حتى تردي ازاز وقت عليم الارض تنگ شب باغمان از ما کا بیمار حبذ سر در پرختیا نه دا لغی دا, دا حیرانتیه بیان دی چې داسه حیرانو چې او زید قراری نه یو زیکې نموت پن کېدل نه خوشاله کېدل نمار حبذ سر در پرختیا نه وزقت عليم انفسهم او تنگ شب زبان نوسناجو او غمانو ګدوی و ظنوا او یکینی وک اللهم الجامن الله چی نشته بچګې دل د خپګان د الله نه الا اله مگر په تر عبد الله د الله د خفګان نه به الله پر رحم بچیوم دغه وجنه الله تعالی ته رجوع اختیار کړم چې زیاد نه خپادشي یم الله رنه خپدې اوسو بچاو د دې چې الله تعالی او لا ملجأ من الله لا ملجأ من سخط الله نيشت اخلاصي دا الله ذ خوف ګاننا الا اليه مگر الا دا الله امداد تا, دا الله ني امد روhto تا لا ملجأ من سخط الله نيشت دي دا, دا الله تعالی ذ خوف ګاننا مگر انده الله پاک رحمت تا. ان شاء الله رحمت تراو غرضم او ذا الله دلبار تراو غرضم ثم تعالى يمير بنو کر الله فديو ياتوبو چرو غردي يقینا الله توبه کولون کے رحم کون کے ده ترغیب ور کی عبادت پیغمبر تا یا ای ولذین امنو ایمان والو ایتق اللہ و یری خدا جنگو گئی وکونو مع صادقین او شئی سره د رښتینو چې بدین د الله کې رښتیا وی لقولا دا عملان دایم الګري شي وکونو مع صادقین او شئی سره د رښتینو نه هغه چې رښتا وي دایم الګري و قران وي د رښتیا ملګري شي وکونو مع صادقین د توحید سنت نه رښتیا خبره بل کم دی نه د توحید سنت و ال خلق ملګري شي خلک چې توحید سنت خورې دا دان بیا میشنو فتقو لا واتيون عرف يا غمبر دا دو چدوالي فتقو لا توحید اتعون سنت سنت دی خلق تایبیشان قران سنت خوروا د قران سنت د پارا یو ځای کېګا دغه پارا تنظیم جوړکا دغه پارا د امیر د سوره د لانی کار کوا ها ته جماعت بوصول باندې چلے گا الله واسرا امداد ملګرای کې انکار بوګي دنیا په چې مړني موه کو نو ما ساده کې شسر در اړتیاونه کنه چې کم رښتیا وي او رند توحید سنت نه د قران سنت نه بل رښتیا خبر نشته کم خلک چې د قران سنت اشاعت کئ توحید سنت اشاعت کئ د دې خلکو مرګي چې په کار ده د دې وسره وزې په کار نه او د قران مرست په کار ده د قران په کار ده محله صح کی عالمی قران بیانی داغمر کیتا اوکا داغم رسول کا داغ سر تعاون کا چاغدا اللہ دین خریسا و ثواب کی ماکانہ المدینہ تھی ندی مناسب دفار المدینے والا دا ترغیب ورک اتبا اعتبار پیغمبر تا او من اولو من العرب یا غی چا پیر دینه باندې چا نا يتخلفو شروس پادیشی الرسول اللہ دے رسول دا اللہ نا چی دا اللہ پیغمبر جہاد د ذکر پادی کی وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ أَن وَرَاكَ يَقْبَلْنَ أَوْ سُنَّا يَرْغَبُوا سِلَكِ جِبَارَشِي مَانَيْ وګړه کولی او چې آن راشي نو مانه اراضي د تدوان راغلني نو مانه وېدا کوي وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ أَن وَرَاكَ يَقْبَلْنَ أَوْ سُنَّا أَفْضَلَ د بيګمبرنا اراض کړي د بيګمبرنا آن راغللې نو مانه اراض نو ورا کوي نَوْسُن أَفْضَلَ عَن نَفْسِي چې داګه د تبيداري نه دا ک دا بیا نوم پهڅ دی چې دو لا عسی هم ځمه اون نرسېوته تننده والا نهسبون او نستړی والې والله مخمت ساونهولګفی کې والا یا تهونه مووتیان او نه فمال کې دو مووتیانې اوځ ی غیکو فار چې اوسکې کافرو لره کاپیر پهڅوس کې چې جهاد د ځې او پااوام لکې په چې را را پسې. ناالونه او نا مینا دو د دشمن نه ن سمرات د علیہ السلام صحبت کې چې او جحات دلاړی نوکوتن د رسږي اوړیوا د رسږي کو ل رسږي ی اوځ قو د کې چې کافر پ خپ کې که د کافر نه سمررض حاصلی یا جزیا در کوي او یا ایمان را په دې ټولو تعالې لیکلې کېږي الا کو دی بلام مګر لیکلې شي زه را عملن صالحن عمل نیک پدې نیک عمل لیکلې شي دا نیک عمل ثواب دې عمل نامې کې لیکلې شي ان الله بهشکا الله اجر الموسینین ثواب دو نیکانو د نیکانو ثواب الله نه بربادای دا ثواب الله پاک ور کوي دا ثواب څه کې دي دا په جهاد کې یای پیغمبر پرمرگی تیای کی جہاد کے د امیر پرمرگی تیای کی د قران خدمت کے قران خره د ثوابت ملایي زکه قران تعالی زیل نے وجاہدہم بہ جہادن کبیرہ د قران بیان د قران نسوری شات د لوی جہاد دی سورہ فرقان کی برائش مکی سورت ہے مکہ کی جہاد نو فرشه تفسیر ہوئی د بہ ذمہ راجہ قران تا وجاہدہم یا د سره کو په قران لوی یا د قران ارشاد د غړیات دی د قران بیان د قران اذکړه د قران خورول د جهاد دی نو پدی جهاد کوم د ثوابونه دي چې قران دا راځي د دا ثوابونه دي که پزاربان تکلیف رسیږي رسی رسی نو مسواب ده که ولګر رسیږي نو مسواب ده تند رسیږي نو مسواب دلته وخت نه نشته اوه او به هر حال کو په کې راځي نو ثواب دی پنج کې که چه منگا درست کهو نو درست خواهن خوره شوا نو چې دون وده او منگ واقع سینو دو درست خواهن شوا او دیم پا اغیی که بیا او قرآن ازده کهو او در پنج بیر خلق اغیب طلبه و سرا یو د پنج بیر خلق یو چې منگ بارین کهو او خلقه و کم تاون کهو پار جمعه بانی بلزز را پینزه لزز روپه طلبه و پارجمع که دی نو طالبانو پر اشپی پېشمنی چرغان دا وی خاړو وسم الحمدللہ ما چې کوم لیسه قائم کړل نه اوسم درس کوي شروعه درسل تا نو ایو پنځه کې بار جمعه کې وشل زرا ډیر زرا درو په بار جمعه کې طلبه والا پېشمنيله او دغه شان دی اوس خپل ګورنی خالقن لی بیٹه کونی خالقن لی او زه که الله تعالی په خپل کو باندې احسان او سونو قران بیانې دا وګیسه دا اسمن بیان کوم دا وګیسه دا زکه موږ سره تعاون کړل جمعات کې پادیشو روړې تعاون یې کړل ځای کړل پېشمنۍ کړل نه پدې بل ساسو چې بیان کوه احساس پرې کې بيسنه دکه تا زمانی زکو او ساسو نو رزه کې یو اخر رجاګه ته کیږي د دین تعاون داسې شې لیکن ها توفیق بچال اورګي اورې دی خل کوی دی خودیګنه دیګونه باندې کوي د خیرات ته الګه خیرات دا ده دا کوم طلبا چې دین درغلی په دی باندې ولاغوا پوښی کړهول ورکا کتاب ورواله قران ورواله کچور ورواله دا شان ضرورت دینی ورکول پای کې ولاګی jihad کې دا ثواب ده موت یان غیر الکبار الا کجبلو مگر لیکل شي ورپدې امنون صالحون عمل نه ان الله بشکر الله تعالی نه بربادای اجر الموسنین ثواب د موحدین او د موحدین او ثواب الله نه بربادای نیکانو والا ينفقون او نه خرج کړيون نفقه تن خرج صغیرتن وړو کې او الا کبیرتن لهوی لگ اوري والا او نه قطقای وادین یو کندا نقتکای یو کندا إلا کو دیبلم مگر نکلی شی و در په سواب پدی باندې ورله سوابون نکلی شی لازم من لا بدلور کړه الله به تر عمل کوم و ما کان المؤمنون لینفروا کاف دا ترغیب ورکه jihad لا jihad لا نو دا سخه لاړ شي بیا خاص کرکی دا دی jihad لاله شي بعض د خلهکوی د یاد مطلب دا چې مان به جیات نه کوي میان به دین کار کوي او جهات په دونیشته او دا مطلب ترغب دی لهماته چې تا جهات لا شوې ځکه د پیغمبرثبت کې بځین د پیغمبر مګتیا کې بځ نو هلته به جهادون کوی د پیغامبر نه بو مې زه کوی نه بیا چې اپس راشنې خپلو علااقته نه بیا به تاسه کوی د دی شااد کوي. دا شانتی امیر جهاد واغه سو کې چې هغه په علم باندې پويږي دا قران نه خبري دا علم نه نو چې تاسو حدیث امیر سره لارشې چې عالمي نو متاسو جهاد کوئی همداغه نه قران زکوئ قوم به داغه نه ديني مسایلی زکوئ نو جهاد دوم کوي او دین همي زکې نه چې بیا او پس را لایي تاسو وسو کې خلق او دین وکای نو چه علم ایگا نا علا بدین ازدکی چه اغا امین دا غا نا بس نو ترغیب د جیحاد ته اے مجاہدینو اے علماو اے طلباؤ تاسو د امیر پا مرگیتیا کی جیحاد لازه ازدک امیر بساسو علمی نو علا تا بدین بیا برازیخ پل قومی هم با جیحاد کو بدین ازدکوی ما کانل المومنون لینفرو کافا ندی مومنان شلالشی طول خو نزی دکسا کو دنیا کارم که اکورو مصنباله نفلولا نفرا پسولی نزی من کل فرقت دهاری ایڈلینا من هم دادیونا تایفتون یوڈالا من کل فرقت دهاری او قومنا دادیو تایفتون یوڈالا یوڈالا ولی نزی جیهاد لا شلالشی انسبو کی یا تفقهو فی الدین پو باسی لکه په با دین کې نیت پیسې پو حاصل ول دل بزی په قران سنت پو شو او زی مثلا زی بزی لکه په قران سنت پو شو تفقه حدیث کی راضی میور للہ بی خیرن یفقهو فی الدین چا سره چې الله حق کې پدینی پوږي نو چې خاص را کې نړی قران کې نه پو قران کې دین دې پو قران ته علوم دي اوري دې ته کې نه سي روځه په ولاګ دینځ کې او دا د الله ایصانی لې تفقو فی الدین چې په واسې لکه په دین کې زی بدېلا چې موږ په دین کې په واسه نه پیسې پوہ قران راځینې په پیسې چې موږ په واسه لګو ځان پو کوچ نور پو کو نبی علی السلام فرمایي نظر الله عمران سمع مقالتی فوا هغه سړی دی الله تر اوتاده کی چې زما خبر اوري او یاد کی ثم بلغہ کما سمع بیا نور تو رسي څنګه چوری دني الله تر اوتاده کی وګورا راضی بدلا چې قران زکم نور دوخ د 114 د الله درزاز فار یو رب دې دا کتاب دې زبره تلاش واشم نو چې زم بیا خوشاله حضرتو پتن لګي بیا ځل ځل او چې سرګوډ زیاتې شي چې دغه بالا کوټ هم دغه شان دی تاریخ چل الله نه ورغی بیا بچي وي چې را قران بیایندل ورته نه کیناست خو بیا بچو نخلاصیا و بیا تر کی بیا چې نه قبلی اوس مقرا راشه قران بیانیږي تکینا اوري کنا بیا سره او تر دې قران دراشه سی دی جمعه کې ولاګا اوري کنا د هره روزه خو قران ووري بل جمعه ته مزا د په حوالہ کې کتاب او قرآن بیا نیږي نو زمون مدنی مسجد ته تشکیل کوم ځکه قال ته قرآن بیا نیږي هم قرآن او هم بصیرود له یذوان پیدا کېږي پوهی شیطان ورته وولا لرې نه پیری اورې کانو قرآن تا خند شیطان دې اړینه پری دیو قرآن تندر پری دی ډېر کا سان دی وی بیانې قرآن تا چکي ني یا را هي جاته تو اناو کې مليسي او آیات ترجمه او دا دې لوی کتاب دې متیوات هوا داسې خل ډیر کمي پنځه پیر شه وګس کولا و یوه خان او هغه براتو دو ډیر ډېر نه براتو پابتې کې و وزل لا ته او ځمانه به اوسورتي به وته خراب قيمه ورسته اوسورتي به ولړ و یوه خان روان دي او سکه سان نسی پلا راکې زه ته پوس غلا کر سگه یو اسی و سره نه او اذن نکه ملاج کرامات نه پا پابس را ویو نه خو خا نو تمه جو سره یو سوډه دي ډوګړا غوس غلوه بیا راغی شیخ ته یره سیرت لا سان تا ته نستو ما خو اوس غلوه خدا باد بخته دي خپشم ما يخبا کې جامو د اخو دین سره تره الله داسې خلک بگی چې قران له سفر کین ګرځي دا دین دی از دکړه دادا پو دادا لیکن شیطان خلکو له غره مقنور کوي شیطان قسم کړي دی وته کې ان شیطان په انسانانو کې هم دی په جنو فریجه او په پیریاو کې هم دی د دینه جخلاصي له یوې قسمه تواړي چې قران تراشی جن فیرو کاف چې لار شي ونه ټول خمد دی تفقو فی دین چې په واسه لکه پنیا دین کې نیت په ځای د الله د دې زړه کول چې ځان په قران چې نور په کوم ولیون زیرو جو یریخ فالقوم نبیہ جو قران دی زکو اس دا منصب رسالت واله شو پیغمبر منصب سو المخلوق ارول بشیر و نذیر اس پیغمبر په ذمہارۍ باندې وزري دي د پیغمبر په کار باندې وزري دي اس درته پیغمبري کار واله شو کار وسکه وليون ذی قوم جو یریخ فالقوم پیغمبر څه کول خلق يرول ته وذ خلق يرنه ستا فی غمبری کار نصیب شو دا فی غمبری کار دیں چی مخلوق تیرے مخلوقو اغبی دینے کی تیرے چی دامکو شرک دیں او عذاب دیں اللہ گری کبراشی نو خلق بسا کہیں خلق بتیختہ کہیں تو عالمنا نا الله فرمائی چې یریک پل قوم دیلا ازار جو علیم چو اپو شیغیتا لعلهم یحضرون نو شاید چې دا خلک یېږي دا خلک به رېږي دا خلک به عالیم خوا د را ځي که نه کېدي به د علیمه خبره به اوري نسیت به اوې واز به اوې الله بهری که نه نو دا ترغی شو جهاتله چې لما توله باې جادلاړ شي امیر به علیمی داغ نه بهقرآ دین زده کې نه خپل ته بیا سواله دی نووره او جهات بهوم کې دوړه پیدا وشي لالمون نو د د پااره او یہ لیکی دا خلق یا ایواللذین آمنو ایمانو علو قاتل الذین یلونکم جنگ کو ادا کسانو سرا چنیزی تاوز دا کافرون ولیجیدو فیکم او بیادیو پتاسو کی غلزا سختی دا نیزده کافر چی دی دی سر سختیو کئی پا دلیل و سر جنگو کئی وعالمو پوشیقینا اللہ سر دا پریزگارو ندین زجر ورکی منافقانو تا و از ما ان ذل صورت کل شراش صورت فمن يقول باجا غادي شوی ايكم كمي او ستاسو لرا زادت و عظیمه زیادت کو کار کو دی ایمان كمي او لرا کار کو دی صورت ایمان زیادت دی ایمان دو علماء تقریبا atlas مزایدی پدې کی چې ایمان کې زیات او نقصان راځي او کنا راځي اختلاف دی نو زیادت دی ایمان سره اثار د ایمان کارکېدل لکه بوختانه وي الګ اوس په ایمان معلوم شي مطلب دا اجته عمل د ایمان سره موافق کیو کنه په یتیبار د عمل کولو سره اغه ایمان څخه زیات شي کړي عمل شروع کړي دا قرآن دکی عمل شروع کړي خبر او عمل شروع کړي دا د ایمان زیاتواله دي ایو کوم کميوتہ سره زیاتو کارکو دي سورت ایمانن ایمان اثر د ایمان کوموله اثر د ایمان سیوا کوم چوس هغه د دین کار کین پسه قران ته کین اوس هغه عبادت کین پا عمل جنامونو اگسان چی ایمان را ورده پزات هم ایمان نو کار کړه سورت دوله ر ایمان یې عمل موافق د ایمان شروع کین قران چی واری نبات عمل شروع کین بدن دا غی موافق استعمالی په مسبشورون او دوی خوشاله مومن په قران خوشحالی چې قران بیانېږي نو مومن خوشحالی شکر د الله کتاب مورید و هم الذين فی قلوبهم مرض اگسان چې پهونو کې دی مرض په زادت عمر سن زیاته اله قران اغه لره غن د ایمان په زواله غن زیاتای ناغي عمل د قران خلاف شروع کی مخالفت شروع کیم بدی شروع کی ردی بدی شروع کیم الاری سیم سردگند آغینا فما تو امر بشدی پدا حال چیدی بے پالد کفر ولا ایراؤنا اینوینی انم یفتنونا چیدیو یفتنونا عذاب ورکولی شدیو ذرا فی کل آمین آری کال مرتنا و مرتین یو ذلی از و دلی نگو ردیول آزاب برکولشی یو ذلیات و ذلی اگا آزاب سده الله اللہ پی موسیبتون راولی فاغی نسی یا بیکش پی الاسرار امنی آتی امانه کئی بیکش پی الاسرار ددیو اگا اصرار رازون اللہ کارکئی اگا رازون او پاغی الله شرمئی دا عذاب دې د منافقانو صفتونه بیانوا د قرآن مخالفت کوي د قرآن دوشمنی کوي دا بیانوه دي پسوزی دا عذاب دې کنه ثم یتوبون بیان راګر دي والا مذكرون نه پندخري کی دا نه کې جفپل کردار بدل کی جلاګه د قرآن خلاف کوم چې دې نه قرار سم قرآن نه ځان لري کوم چې نه قرار سم و اذا ما انذرت سورات کل جراش او سورات نظر بازوم نګور بازيونه باوستا بازی بازتو گولی حالی اراکو من حد انیتا سولیو تن یو بلتو یا سو سوکوی نی کنا سم من صرفو نواری لارشی حدیث کی رازی چکل امام پر از منزو کی ین صرفو یمین و شمالا یا بخی طرف تا شي اگست طرف تا نه خی طرف تا اگست طرف تا لار دانه چیز دعا دا پار و دغل تناسی بیا و خلق سنت کی و امام سی بور تناسی و دعا بوا لکی دانشتا فرمان د پسې پهی پاې وارمانیر را وګ دی او دواو کې خیر دی دووا به پ کې کله کله د پریدي خدا په کې دا او انتحال عظمه نه ده چېخمان راګ د لاسې پوک خلکو لاسپور دکس په دی خلک به د مخ کوئ چې به کلله سره کا نه ایمانپله دوا وکړ دېم هم څه ضرورت ته دعا اعلان وکړه خو ضرورت دلاره خلک بزانه شي بس دعا نه کوي اصل اثر را کوي نه خلک بزانه دعا کوي کنه خلک خو بهته بس اقتدار نه کړي کله مقتديانو حاجتي سقاري نو مقتديان ود امام مخنسین کې چې داسکل اثر را کوي د خپل اثر را کوي زیری کنه امام مخبل دعا کوي ها کلا کلا کدي شي کوي خیر دې دعا مبه نه کوي ته کو مستحب شیما دوام دام بلتم ځکی امام فرض منځو کو ځان له بخپرځه باندې ناس ته هيئت به بدل کی د قیدې په هيئت باندې کینی ها هيئت خپل بدل کی نو کینې نه خپل ذکر اسکار دیو کی مختجیان ځان له پاسې سنت یو کړو امام فرض منځو کو سمدستی پاسې لاړ خپل کارنه د میان په دا کې چې ماام لاړو چېمون زږ ځان ل کې که نه ځان لزی ک سکارو کې ام روان دیسه کار ته قا ده هغه په دا زی کار کوي بل وختې به لااند دوه کوي تا ته بروخت نه لې تخت په ځ کار وکه که نه س کې را ځي یین سریفو ی مینو وشي ماله ایمان وې طره تهځ ګ سره توځي داې چې په دیمه سرانې بیا ولاړي په دی من دوباره سنت کول مرو دي په دی به نوېږي. اخوات بجيا يا وشاتني يا وكن طرفي طرفنا ها ذبر आपस तम सरी لا يتوبون ها قران وئ ثم ان صرفوا اوري صرف الله قوم لا يقهون پسوب جي تکجا کوم یقین انده له تاسو دا ترغیب ورکه اتباع پیغمبر ته راغل له تاسو رسول مینان فوسیکم د جنس تاسونا عزیزونه له ګران دي په پیغمبر هاغه چې تاسو په تنګيږي اغه چې تاسو په تنګيږي اغه په پیغمبر باندې رسم او ریواج په دې باندې معاشرتنګي قاو حریصو علیکم حریص ده ساس و بخیر و رام دا دا او پومینانو بانده روف و رحیمون روفون میره بانده رحم کون که روف و رحیم ده سپت ده پیغمبرون ده او ده اللهم ده دا اللہ رحمسه ده بغیر ده اسبابونا او ده پیغمبر رحمسه ده اسبابولان ده اشاد ده سب کی زینه فل میراب کی دی او طرف تشین او لڑکوی گرکوٹه فا اللہ آخر کې اختتام کوي په مسالې توحید باندې دا دې د فقره چې jihad د اصلي مقصد دایچ توحید ګرځي نو چې jihad تشاکه نو د الله په غضب کې راځي نو چې توحید تشاکه د الله په غضب کې ناراضي او د قران موضوع توحید نه نو چې قران به انيګه اورد تشاکه قران ته نه کېنی روان دی ګورتنو اورینو دا د الله په غضب کې ناراضي زګې مساله توحید ما یې ختام کوه سورۃ تول به زیاد لګېدل او اخر کې توحید ورایي jihad مقصد داري چې توحید ورشي نجدي jihad مقصد توحید دی نجدي jihad په پرې خړو کې دونه دی نجدي jihad په کولو کې دونه ثواب دی نجدي توحید په پرې خړو کې هم باللې د توحید په کولو کې هم ثواب دا یو جن دغه مساله مفرزه او دا مساله د قران سره موضوع ده چې قران دې ذکر توحید به زده کې قران د دې بیان توحید کړل زمونږ د فقہی کتابونو کې امامانو د اړې مسلې و وضاحت کړل کتاب وسلات بغښتا زکات بغښتا حج بغښتا نکاح بغښتا کتاب توحید بغښتا دا ولې د زکې د نورو مسائلو وضاحت قران سنت نو کړي نفقه او د هغه وژاتو د توحید وضاحت قران بخپله کړل دی دا بل کتاب څنګه ولې چو قران دې زده کونه په توحید وو پوښې چو قران ته نې زیشه په توحید چو قران نه لري ګرځي په څنګه دې توحید نه وجو اړین اوړین پاین ته الله پس نما خواړو دې فقل وای حسبی الله پورے مازر الله لا اله الا هو نشته اجت را مگر یو الله روحول ما نقل کړ دي حدیث, حدیث را دې دا آیاتی کریمه سارو ما خام سره وکړتوی کفل له معونته اللهم شقاتن قدمي او روح المعانی نقل کړی دی آیات کې وا وفقتم سنینا د دې رکن مال الله توفیق را کړل چې ذیوه ما نه پکار داد چې مسنون کلمات سره سارو ما خام وای بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء هو السميع العلیم دې دا وای دایات کریمو پی روئی صدورم کلیما لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد یوحی و یومیت و آلہ کل شن قدر لس پی رداوئی سور اخلاص فلق ناس دردرے پی رداوئی او دغشان تیات القرسی وئی دحامی مومن دعایتونوئی سارو ماخام او داخ پر ماموس رو گردئی مزید اللہ پاک پی پاس کی ہاں ساار جو نو ماخام پې محفوې ماخام چې سااره پور محخوزي نه بیا تولهاوله خو زیات و په کار دی ځکه شیتان زیات میت کوي چې په د پسېولږې د پرشانه کې د روپتونونه رالی د د پریشانې رالی نه په کاردا سا سره منځو کې نلوکوټی وئ دا ځانلوکوټی خپلوې په پره کې ماخام وکې نو بیا دا وئ نوڅوک به وئ او که نه. د ته څوک تو جوار کوي څوک دا نه کوي دا مسنون کلمات وای او قران کله لږه د څو ول د دا استرا دای کوي چول کې راځي د جمعه بشپاتن متو اگر دا ذکر دی هغه ته ځان لا په روان لري لار کتل لا خلق راو لائی لائی را وندې چرودي دل لا اله الا الله نشتاجه تر مگر یو الله عليه الله میانس پرل نه او رب العرش العظیم الله قوان دیدار شلویم و